Олекса Стороженко Казка називається «Скарп» Був собі чоловік та жінка Були вони люди заможненькі У в них є доволі І поля І скотинки І худоби І хата простора Садочком та левадою Послав їм Господь Навтіху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 А вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його. А він телепень. Тільки глитає, та як той путь свіринок знов рот роззявляє. Усю зиму й осінь з хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно змерзнеш. Та ще, край, Боже, занедужаєш, то я й умру. Не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна, а боліто, знов не пускає. Не ходи, синку, душно. Сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький вік не дасть йому порога переступити. Хіба в неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не тощо стовхнувся, а й не доторкнувся б. Деколи, як обридно йому стояти, то такий галас підійме на всю церкву, будь-як нього чертяка лика дере.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 Дивлячись на це юродство, стане гримати на жінку і похвалятись, що він Павлуся віддасть у школу додяка аж у друге село. Та куди, і не кажи, така з неї добра і покірна жінка, а як діло дійде до її Павлуся, то як скаже стане, і очі витріщить. І запіннеться, і за, за ніч хапається. Крий Боже, що виробляє, Кажу ж вам, що й між матерями Найдивовижу була мати. Доріз Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, Такий став гладкий, пецькуватий. Пика широка та одотлувата, як у того чологуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. То оце їм і посерхнуть, зроду не те, щоб сіп або косу в руках подержав. Не взявся й за лопату, щоб от гребти сніг от порога або завійник, щоб вимести хату. Було старий і стане, доказував жінці. На яку радість ми його вигодували? Який з нього хазяїн буде? Що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі, мов, з'їпий, без поводатаря. Е, чоловіче, от каже жінка, — як Бог милосердний, после йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперішки. Уже Павлусеві минув і двадцятий, вже б він і на вечорниці пішов, так мати не пускає. — Не ходи туди, синку, — каже.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 Не схотіла буде наймичку, і сама метнулась по селу шукати того меду. А на той час піднялась фуга, що не те, що вночі, а вдень не побачила б світу Божого. Бігала сердешна, бігала, від хати до хати. У кого є, то каже, нема, не хочеться уставати.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 Так через той-то мед не Бога та й мерла. За нею слід і батько ноги простяг, а наш Павлусь і не схаменувся, як застав з сиротою. — Що ж з ним сталося? — правду казала мати. Як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька і без матері житиме ще лучше, як за них. У покійників, звісно, як у заможних хазяїв, був наймит і наймичка. Наймит, парубок ще молодий, працьовитий, непетущий. а наймичка теж чесного роду осталась бідною сиротою. Покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину. За Павлосем і їм добре жилось. Було чим небудь йому догодять. То стара й дякує. І гроші їм дасть, і добру одежу, а часом за наймета скотину в поле вижене, а за наймоцьку хату вимете і води принесе.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 Благати Господа, щоб він, милосердний, послав йому всякого щастя і талану. Отож, після смерті старих наймито женився з наймичкою і стали собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого Павлуся, і урожай у нього лучший, як у други. І корів нема ялових. Накупили волів і послали кілька хур у крим за сіллю, а на за рибою. Поставили шинок із лавкою, та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом. Кругом у сусідів талій давить скотину, а у Павлуся як на сміх. Хоч би один тобі ввіли здох. Раз наймит піймав у садочку ройка, Так з того одного розроїлось холодок з тридцять. Наймичка доглядала по Павлося, як рідна мати, І годує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає. І роздягає, і стелить, та йому й дивиться, думку його відгадує. Бо Павлусь за весь день і пари з рота не пустить, хоч би часом чогось хотів, вже не попросить. Якось йому і слово важко вимовити. «Тільки йому й робити». Що цілісінький день їсть, Алло, повздорово, Та спить. Було прокинеться вранці, Зараз наймачки ставить перед його Душею жарену курку Або качку, Або повнісіньку макітру вареників За сметаною. Єсть не борак, Аж за ушима лящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він уже й вклався спати. Поспить на періні, лізе на піч, поспати ще й у просі. Пообідає і знов коня. Коли зимою, то у просо, а коли літом то вийде у садок. Ляже під грушею, а часом глянувши. Угору трошки йсь розсердиться. Бісові груші пробубонить. Е, які з е, Над самісінькою головою висять. На ні одна ж бо не впаде у рот. І щоб то дригонуть ногою та штовхнуть обцівку. Та й посипались би, та, кажу ж йому, важко й поворохнутися. Лежить-лежить, та й засне, пополуднує, і знов йде у комору спати, і спить жаж до захід сонця. Розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, здійме свитину ти покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось, Наймит вернеться з поля і навідається до Павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. — А чи не смикнули б пане Павле люльки? — спитає Наймит. — Смикнув би. Пробулькоче Павлусь. Та люльки не знайду. Та ось же вона. Біля вас на лавці. А хто ж її наб'є? Та вона ж набита. Я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже біля вас і справу положив. Та викрешев огню, розпалить люльку. І устромить йому в рот. То він і смокче. Було, прийдуть до Павлуся Парубки, Та й намовляють його, Щоб ішов з ними на вечорниці. Не піду. Пробубонить, та й очі заплющить. Чому, питають? Далеко. Якби вечорниці... Збирались біля моєї хати. То може би пішов? Ей, пане Павле, кажуть йому пробки. Якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко? Бачив доволі бачив позивається Павлусь. — А де ж ти їх бачив? Ти ж із хати! Ніколи носа не вискнеш. Та коли сняться, Щоб вони показились, Аж обридли? От каже Павлос, Та й перевернеться на другий бік. Засміються поробки, Та й підуть від його. Раз на зелені свята Зібралось поробоцтво шукати скарб. Узяли з собою заступи, лопати, горілочки не забули, та й пішли у степ. Ідуть біля Павлусевої хати, от один парубок і каже. А знаєте що, хлопці, візьмемо з собою, на щастя, Павла Лежня. Таке приложили йому прізвище, то вже певно знайдемо з він такий щасливий, що такого і на всьому світі не знайдеш. Підійшли порубки до вікна, дивляться, а Павлус розпластався на періні і хропе на всю хату. «Пане Павле! «Е, пане Павле!» — гукнули порубки. Ходім лишень з нами!» Скарб шукати. — Не піду, — одрізав Павлус. — Ходім, бо, — просять порубки, аж кланяються. Ми тебе так з на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб.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 Ходили, ходили по степу, аж до вечора. Шукали, розкопували могили, до всього приглядувались і нічого вісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби і самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку-небудь пакость. Солодивого діда Або у козеня, Козиня Або у дохлу кішку Кому щастя той пізнає Скарб Так, кажу До всього приглядались І нічого Не побачили Вже вертаючись Як смерклось, Недалечко от села Дивляться Лишить край дороги, тохлий хорт. От один парубок і каже, слухайте, хлопці, візьмемо цього хорта та шпурнем лезневі в хату. Нехай це буде той скарб, що Бог йому в вікно Парубкам подобалася вигадка. От вони підняли то хорта на дрючок та й понесли. Підійшовся тихенько до пувлисевої хати, розмахали хорта та й шпурнули вікно, а він як бебехниця. Об поміст. Так і бряснув. І свині. і як жар по всій хаті розсипався тукатами. «Тривай, не руш!» — закричали порубки. «Це наш скарб! Це наші гроші!» «Брехня!» — каже Павлос, «Це мій скарб! Це мені Бог у вікно вкинув!» А що? Я ж вам казав. Не вірили? Парубки не слухають його та товпляться в хату. А тут на той галас, де не взялись наймиць наймичкою, убігли в хату. Зарохач та макогін, Як штурхнуть одного другого, так вони й. І угамувались. Будь ласкав, кажуть порубки. Ну, хоч що-небудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймит кинув їм кілька дукатів та й каже, нате вам за працю, а це наші гроші. Бо самі таки розсудіть. Хто б їх у чужу хату кинув? якби не сам Бог того схотів. Та сей, кажучи, позбирав наймит гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий От то був щасливий наш Петрусь. Сказано, як кому Бог дасть щастя, то не треба йому хе -хе, і рідної матері, не треба і скарбу шукати.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 О той щасливий. Глянеш на того щасливого, а він тобі показує на другого. А сам жалуються на свою недолю. Живуть щасливими і тих, що весь свій вік нічого не дбають. Ну, як мій Павлус. Бог їм усе дає, а вони нудяться світом. Не знають, що у них є і чого їм треба живуть із купого щасливим бо у нього багатство грошей а він не борак увесь свій вік стережеть тих грошей як в на ланцюгу ніякої користі від них немає і голодний і холодний і гірше для кого-небудь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 На добре вивореній ниві. Нагодує вона і орача, І його сусідів, Попаде однеї з І старцеві в торбу, Не той тільки щасливий, Що сам натрискається і виспиться, А той, що й другого нагодує І заспокоїть, Бо у такого і душа буде не голодна. Отже ж так загвоздив вам з письменська, щоб самі одгадали, чи мій Павлус справді щаслив? Чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди? Глядіть же, щоб не було по прикасті. Валий сенкар п'яницю, а дочки своєї за нього не віддасть. Завидуєте щастю мого Павлуся, а ніхто б не схотів бути Павлусем.